Wa hadha bihaqiqah ini pada dasarnya juga nadirun nadiru bisyaratihi sama dengan bisyarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah ha li min al mukminin kepada sekian banyak kaum mukminin kan hulan basyaru bil jannah hulan basur jannah sampai ada al asharatul mubasyyari nabil jannah Saat itu mereka 10 orang lagi duduk bersama Rasulullah kemudian alhamdulillah dapat kaplingan surga langsung. Hmm. Jadi Rasulullah itu sampai punya hak kapling barang nah, ngono. inna ma'nahu ma maka makna daripada <tuh> nadzir bisyaratihi bil jannah An Naom bahwa mereka-mereka yang mendapatkan berita gembira dengan surga. Saya dahulu naja netayaul kiamah. Wah apa Taala ta fitul fil waktu fil waktu maklum. Setelah Allah memberikan izin dengan masuk pada waktu tertentu. Lah naul saya dahulu wahuna. Oh, karena sudah dapat SK, tu sekarang langsung bisa masuk suka yaonda. Lah naul saya dahulu wahuna fitunnya awel barzah. Wala adunnu anna akilan aku tidak beranggap anna akilan bahawa seorang yang punya akal min awamin muslimin dari orang-orang Islam sendiri yang umum artinya orang-orang biasa Ya tak itu meyakini khilafah darika, eh, lain daripada annahum yathurna jannah Uh, Yaumal Kiamah ila akhirnya itu tadi Jadi ya Ini tidak <tuh> Mesti harus Ulama itu kemudian memberikan Pengertian seperti ini, masih orang buduh Aku yang mengerti Kalau seorang Waktu itu mendapatkan berita Gembira dengan masuk surga Oh berarti bisa masuk surga Sekarang, itu dibaraskan Tetap Dalam waktu tertentu yang Allah Berikan izin terus waidha sahatul abus dan apabila sah ini, ini boleh mencari syafaat dari Rasulullah fitunja fi khayate, pada waktu hidupnya fa inna naqul la ba'sa bi talabiha min ayzan ba'ta mautih maka tidak menjadi masalah Meminta syafaat dari Rasulullah Aydun setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi bagi kita mesti maklum sudah jadi Mengenal hayat berzahriahnya Rasulullah seperti apa ya Yang repot kalau sudah tidak menerima seperti ini mati yo mati monosulida, eh? <tuh> kalau sudah pengertiannya seperti itu, eh, memang perlu dijendul jendul lagi di cek, cengarati monosulida. Hmm. Hmm. betulnya untuk memberikan pengertian pada mereka itu jadi cukup langsung ya. Kenapa sih Anda itu kalau tasahud pakai assalamualaikum alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi Itu aja sebetulnya sudah cukup. Ini orang ngerti ya panjenne butek gimana. tidak mesti harus terus terlalu bertele-tele disampaikan macam-macam eh eh asalamualaikum waktu salat kita masing-masing ya, kecuali kalau kamu mau ganti gantian gunung eh eh ini ganti waktu tashahud eh serowat ini ganti ya ummu salliy ala muhammad wa ala muhammad ya eh tidak, ya, ya bukan selawat ini Assalamualaikum ayo Nabi cantik ayo wani ha? ayo eh berani hmm. apalagi mereka katanya ahli hadis ahli hadis itu kalau masalah salat apa sallu ramaitumuni husan di ini <tuh> maknanya apa Assalamualaikum Ayo hendapilah, rahmatullahi wabarakat. Pakai si hitap, assalamualaikum. Sedangkan kita sendiri waktu kekuburan pun, pakai <tuh> ke, assalamualaikum, masuk tak dijawab. Ini ukurannya jangan terlalu jauh, Rasulullah kita sendiri waktu ke kuburan kemudian masuk ke kuburan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum asalamualaikum daraka wa inna insyaallah bikum mabah laiku ya otomatis di sini ada semacam radio uh, jadi kita setel gelombang yang langsung kemudian <tuh> si si si si ketemu dengan yang kita salami. Jadi makanya begitu kita kalau kuburan tu masuk ke kuburan, kebesarean itu ya begitu kita masuk kawasan besarean itu ya sudah. cuman kita ini kalau ziarah kok tak parak, nuh tak legong, nuh Jadi masalah kalau legong, nuh itu. Binaan didasari alamah huwa muqarrarun atas apang sudah menjadi satu ketetapan indah alis sunnah wal jamaah Menhayati al-ambiyah Tentang kehidupan para nabi al-khaya al-barzahiyah Ya Pada kehidupan yang di, di alam barzah Nabi Yunan Muhammad SAW adalah akmalu hum, malum dalik adalah orang paling sempurna mereka para nabi, Paling paling agungnya para nabi si dalik, idzmas ma'ul kalam, daraswas sendiri maklum, mendengar, mendengar ucapan, mendengar omongan, ucapan kita waktu rodu alaihi amalul ummah dipaparkan atas beliau. <tuh> amalul Ummah perbuatan-perbuatan umat ini. Wahestalafirullahalaih, Rasulullah mungkin ampun pada mereka wa dan memuji <tuh> kepada Allah. Wa tablighu salatu menyusal dialeh sampai pada beliau salawatnya orang yang baca salawat pada beliau walaukan nafiak salma murah. Sekalipun orang itu ada di mana paling jauhnya benua. Hmm. ammaj'a fur hadis alladhi sahaha wa jam'na al Seperti thariq hadis yang disahihkan oleh sekelompok banyak daripada ulama-ulama ahli hafal hadis apa wa hayati hayatika khairul lakum takhtisuna wa yukhtasu lakum wa wafati khairul lakum tu'radu alayya a'malukum wa ma ra'aytu min khairin hamidullah Wahai itu mensyarih istighfar tu Allahalakum kehidupanku maksudnya Rasulullah masih hidup waktu itu bersama para sahabat dan kaum muminin adalah hairolakum masalahnya toh disunah toh disunah ngelakoni perkorohnya dari dokap ini namanya urusan kehidupan ada ini ada itu toh disunah arti sunnah yakni ngelakoni perkara anyar sira kabeh. Ini maklum hidup itu jadi terus ada saja hal yang harus baru. Wa yuhdhasu lakum landi hukum anyar kedwi sira kabeh. Wa yuhdhasu ditetepake hukum anyar kedwi sira kabeh. Artinya begitu ada hal apa saja kamu dikawal oleh hukum Allah. Wahyu datang. Enak sudah. Ada apa saja maka kemudian hukum juga datang dari Allah subhanahu wa ta'ala lewat wahyu wa wafati khairul lakum lan wafat ingsun ya huluwi apik di sirokabeh jadi wa, saya wafat pun bukan berarti terus putus tidak ada yang sangat baik bagi kalian untuk radu alayya amalukum jadi yani, di bapak rakeh di lapor rakeh apa amalukum amal sirokabeh Fa maraiitu min khairin mangko tepo kang kebaikan kaapian moko hamidullah monggo fa maraiitu moko utai kang ningali seneng hamidullah iku iku mucing sun Allah Allah alinga tas maraiitu wa maraiitu min syaririn istaghfartullah lakum ya apa yang saya lihat berupa keburukan yang aku mohon am ampun kepada Allah Lakukan maring siro KB, masya Allah. Makanya jadi seiring dengan rasul terus seperti ini, maka jadi akhirnya hak kita sebagai orang yang menjadi menjadi umatnya Rasulullah, ya akhirnya kita tinul temenan malah merebus suaraku KB. Ya, karena itu kemudian bisa masuk surga semua. Kalau bukan katanya terus dikawal Rasulullah S.A.W. setelah wafat sampai. Jadi kalau ada keburukan pun dimintakan ampun oleh Rasulullah S.A.W. Hadal hadis sahahahu min al kufat Abu Zur Ali Raki. Kau nak buat takokno hadis ini lapor doa E vigi ring dulu. Hadis ini disampaikan oleh siapa? Abu Zur'ari Rabi, Wal Haysami, Wal Qustarani, Wal Suyuti, Wa Ismail Al Qadi. Jukup kalau tokoh-tokoh para ulama hadis mensahihkan hadis ini. Waktu fasalnya nanti mesti merinci insan tahrir jauh yang tahrir cerhatis. Jadi ngetahui hadis untuk diketahui kedudukannya, file dihadal mautik di selain tempat ini. <Sighan> Kalau tolak tamu safaah maka nadiem. Kalau tolak ta tamu kelaman nyupresirah, nyuwun siro, sakinkang hina as-safati safaah. Wainau muka kusti, kanyina pih kau tirun, ikukwoso ala ayat wain tondung kusti Allah waiyas waiyaw waiyas waya, waya, Allah, lan nyuwun ing kusti Allah. Maknanya begitu kita minta safaat Rasulullah, ya otomatis jawab Rasulullah jawabannya adalah sekaligus memintakan permintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kama kana yaf'alu fi khayateh kaya leonokanji nabi ku agarik ing dahalim naliku kesahinganji nabi sumayana luhal abtu, kemudian isa memperoleh ha ing syafa'at sobal abdu fi mahali haa ing dalem panggona ni syafa'ah bada'i ya adhanallahu ta'ala sahusi intongi ini sebab kustia Allah ta'ala kama tahsulul jannah Kaya oleh Hasil opal jana liman Basyara biha Tunggu kang malingi berita kembira Kaya nabi biaklan jana ya, dunia Fa innahu yanalu hama kustunasi Ha Oleh berita kembira masuk surga Kaya naluga bakal memperoleh Surka fi waktiha Indal waktu ni Padaan yak dan Allah Bintu jannah Saya ingin Maring izin kusti Allah kalian masuk Swarko, hadhi watil sawa'un utawi ikilan iku iku potol, tetapi gambarnya sama. Jadi apa ini syafaat? Apa kemudian bagi orang yang telah mendapatkan berita kemudian masuk surga? Nah, itu nanti. Kapan kemudian bisa terjadi? Ya, sudah tentu tetap pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Ada mana tak itu? Utawi kita ing yakin nih kita ingna wana kita alih kulubana lan bundeli kita aling atas lima kuluban ingatik. Ini yani menjadikan akidah kita. mudah-mudahan semua kita seluruhnya ha? dapat syafaat Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Al-fatihah. Sila rahmah rohim. Hamdulillahirobbilalamin. Al-Rahman, al-Rahim. An-Na'imi tili. Ya Kenabudi ya ada janji yang jelas kalau kita mau dapat syafaatnya Rasulullah maka jangan tinggalkan doa badal azan ya nah itu janji Rasulullah man qalahina isma udnida Allahumma rabb hadhihi dawatid ta tama wassalatil qaimah hadi sayyidina Muhammadanil wasilah tawal fadilah wa ba'as sumaqamam mahmudan iladhi wa'addah hallak lahu safa'ati yawmal qiyamah jadi artinya <coughs> itu lebih tepat ya, dan sebetulnya sudah ada ada tempat di mana kita ini akan mendapatkan safa'at beliau ya sudah tentu dengan memperhatikan apa yang menjadi anjuran beliau tapi ya kembali kepada masalah kepekaan wapal hadisi tapi orang tahu mau coba ya kek iya ah. kalau perlu satu saat ini perlu beradhan baru dipimpin naik sini naik cik cik munik api ya ah. Ada yang justru waktu adan ya Allah mencopros ngomong, eh? sampai adan minta lali ini apa yang orang adan? Apa ni doa? Jadi eh, ukurannya itu berarti kalau adan itu sehari lima kali, terus kita jawab berarti sehari kita minta syafaat kepada Rasulullah lima kali, ngono harus ya. Jadi Makanya kalau ada adan didengarkan, ya. <coughs> kemudian dijawab. Apalagi ada kesempatan final adan walikomah itu doa mustajab. Betul? Dipilih doa oleh para ulama-ulama salafus soaleh di samping ya, membaca doa uh, adan. Terus jangan lupa orang tua rapi fil di wali wali dayya rapi hamuma ka amara payani sawira ada ada riwayat juga ba'dal adzan raditu billahi rabbah wa bil islam dinah wa bi muhammadin nabiyyu wa rasula Allahumma inni as'alul afiyah itu termasuk pilihan penting ini yani, dia, dia Kenapa? Karena ya singkat tapi luar biasa. Allahu salukal afiyah di dunia wal akhirah. Karena ada seorang sahabat datang ya Rasulullah SAW minta doa ah yang uh, singkat ya Rasulullah. Dan artinya uh, betul-betul doa ini adalah doa yang mencukupi. Qul Allahumma inni as'alukal afiyah Ya Rasulullah barangkali ada yang lagi ya Rasulullah. Allah kull Allah ma ini asalul khal Afia. Ya Rasulullah barangkali ada yang lain yang kull Allah ma ini asalul Apa yang lebih daripada afiyah Kita tanya Rasulullah. Hmm. Afia waras jasmani, waras rohani. Eh. di antara para ulama ada yang jadi, merangkum doa batal adhan. Pertama bahawa, Allahumma rabbah hadihi ta'wadid ta'amah wassalatir qa'imah. ati syaitanah Muhammadil Masih latah wal fadilah. Bapak as-sumaqamah mahmudan iladih radhitu billahi rabbah wa bil islamitina wa bi-Muhammadin Nabiya wa Rasulah rabbih firli wa liwalidayya rabbir hamumah lama rabbayani syagirah Nahma ini salukal afiah di dunia wal akhirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillah. Eh mau ngedit itu penting itu jadi gitu, gitu. Ada pun lafaz asli doa azan kalau kembali kepada nas ya itu tadi. E, sekalipun di sana sini ada tambahan ya, kalau lalu kaidah al hadis mengatakan al-ihtifadu bil-alfadhi an-nabawiyyati awla wa afdal Madhab aliyah hadis maklum karena mereka menggeluti eh, ilmu hadis dari mulai periyayatan diroyah eh, jadi memang ya memang realnya begitu eh, karena ini adalah keluar sendiri dari tutupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di penjagaan terhadap rafat mabian ini oleh adik hati sangat-sangat dijaga Ya hanya bicara masalah Afdhulia Tidak sampai pada tingkat menyalahkan kalau ada orang Mengucapkan apa saja menjadi luar atau menambah Eh lafad-lafad ki nang pian terus dianggap bid'ah aja. Ya Ata kepinteran gitu, kepinteran kompeten dikon karo angin nabi ngono yo ora. Yo ora usah dik ngono <tuh> kita bisa berbahasa yang indah, yang halus. Pinter apa kok karo nabi, nambah-nambah. Kok pokoke ku nambah-nambah barang iku ngono. Ya ndak usah begitu ya. Eh, yes, pokoknya ada koidah secara umum dalam hal apa saja berkaitan dengan doa atau yang lain hmm. itu tidak seperti kita menjaga lafad-lafad kenabian termasuk di sini eh, kami ya bahwa, jadi usahakan untuk seperti itu tapi dengan catatan tidak menyalahkan orang lain tidak Ini satu contoh, memangnya istighfar dalam solat, baca solah yang warid pakai asdalfirullah. Eh? Eh? Istighfar tu kan kalau ke, ke, ke, lafaz kenabian setelah solat yang yang banyak asdalfirullah, asdalfirullah, asdalfirullah. Ini Rasulullah setelah salam. Lio mengucapkan astaghfirullah Tiga kali ya, sampai didengar oleh sahabat belakang. Kemudian ada riwayat setelah subuh dan asar Rasulullah mengucapkan astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atuubu ilaihi. Itu pada subuh sama pada asar. Saya dilihat di kitabnya Abu ya di Saraful ulum al-mahdiyah. Jadi itu pun tidak ada al-adimnya, tidak ada al-adimnya. Ini kita bicara masalah istiwa penjagaan lafal, tidak bicara macam-macam. Dan -macam. ya, seperti kunud juga banyak tambah-tambahan. Ya. Kita menjaga, menjaga. Bukan nyalanos, tidak. Ya, seperti itulah lafadz kinafiyah. Kok? di belakang kok sallallahu taala alannabi. Ya begitulah riwayat lafaz kenabiannya. Sekalipun di mana-mana umum wasallahu ala sayyidina nabiyil wa ala alihi wa sahibi macam-macam, kita gak nyalakan, enggak nyalahkan ndak. Tapi kita kembali kepada faedah ali hadis al-ikhtifadu, apa bil alfadhin nabawiyyati awla wa afdhalu kalau mau nambah-nambah ya monggo tambahan sing wakiri sesalaamualaikum waalaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu azza wa jalla barakallahu eh de eh? nanti akhirnya dadi nglambrah dadi opo nglambrah Doa itu kan kalau yang warid wa matti ni fi man dajii doa fi ni fi man faid wa tawallani fi man wa barik li fi ma makanya imam kita tadi itu kiku soalnya biasa sebelum pakai rahmatiga okay, Ini ga ono pi rahmatie piro piro ngomongnya ndi imame main ana imam ya, Ya. Eh? Karena yang banyak kan pakai hobi pirahmatika. Ya. Ya, ya kan, apa-apa, apa batal juga, ya. Eh. Gimana lafaz ya? Seperti itu. wakini syarama. Kata itu. Terus fa inna taqdi wala yudai. Fa tabarakta wa ta'ala. Sama situ aja. Terus wa sallallahu ta'ala alannabi. Ya kayaknya banyak juga. Wa sallam, wa tasallahu tuwa wa wa sallam wa mingas salam wa ilayka ya'udus salam wa hayyina rabbana Yang larit itu apa? Eh? Wa ahmandussalam wa salam tabarak biyadil jalali wal ikram. Jadi ada hal-hal yang perlu diteliti oleh talibul ilmi itu aja sudah. Terus kaidah itu, itu bagaimana? Ya, ya. kita menjalankan apa kata ulama. Kita Ditangka mengatakan salah ya wong dungo enggak kan lain dengan model-model orang-orang yang sok wah, kanjeng Nabi, sok kanjeng Nabi yuk, wah, wah, apa itu tutup kanjeng Nabi gak sah itu uh, kepintaran uh, bilangnya begitu uh, uh. akhirnya juga kita kalau mau mengamati akhirnya banyak doa-doa yang juga tidak warid uh da barit ya doa apa doa ba tu eh kemantenan itu Allahumma alaih bainah Allahumma ba eh wa ma alaih bainah umakama alaftah bainah bainah bainah rasulullah cengka awas barakallahu lakah wa baraka alaikah wa jamaa baina fi khair Sudah barokah waktu seneng, barokah waktu tak seneng, barokah waktu, diduwi, waktu nah. jadi duit, barokah waktu tak jadi duit. Enak dah. Wah jamak, enak kau mah. Fikahir keduren koyok. Kaki nabi kalau dijabar keduren. Jadi jangan-jangan termasuk tidak fituak. Apalagi ketika sudah selanjutnya mengatakan Allah alif bainahuma kama alaf ta'i bainah Yusuf wa Zuleyho itu pertanyaannya besar itu kawini kapan? Ya? <laughs> kawini kapan? ternyata kapan kita waktu ada di mana itu di uh, di Probolinggo ada yang terangkan kalau Yusuf kawin sama Zuleyho wistwek dikawin jadi nah ceritanya ini tidak masuk akal, tidak eh, masuk akal. <coughs> Jadi yang diceritakan oleh Quran itu adalah keselamatan Nabi Yosuf eh, digoda oleh Zuleihah, eh. sampai suwe kelamini kongguru berang buluh, itu dan bahkan dijebloskan ke penjara oleh gitu lo ya. Dan anehnya dijeplok ke penjara oleh eh, pemerintahan waktu itu kok yono ono wong penjara kok sampai sing penjara lali bareng kok ya ono hmm. eh, sampai lupa itu Yusuf di dalam itu. Uh, ceritanya yang uh, kawin besi tuwek, metus, dah dirojok ya Zulekha eh, ku, karek kare tuwek eh yang nunggu sewek, bener opora ya, bener opora terus, Zulekha isi urib opora, poes mati barang ya nah, kan lepet juga itu menemani cerita israeliyah cerita israeliyah Al-Qur'an itu tok lah, jadi Qur'an itu aja ceritanya begitu. Jadi eh gambarannya seperti itu. Sampai kemudian harus di mana Nabi Yusuf eh Abu Yusuf nanti ketemunya cerita dengan saudara-saudaranya itu aja ada Tapi cerita terus ketemu zureh kakawin manus tuwek risane lah pau kawenon duwek barang ku ngono. Ya, dimana di mana ya. Ini lepas yang doa ini kiai kepada kiai itu tak masalah. Mengucapkan ini ubong kad itu ngaweh dan mungkin tidak teliti, tidak sampai ke sana. <coughs> itu aja sudah. Hmm. Ya, kayak doa apa itu salat duha itu, itu juga tidak warit dari Rasulullah. Hmm. Ya, karena ada kesannya itu kesan yang e, tidak fit doa ya Allah ha inadh dhuha dhuha wal bahaa baha Wal ismata ismata. Rizki sama, wa bismata ismutuka wa amma in kana rizqi fis sama wa anzil fil ardi fa ahri wa in kana baidan um rezeki jo mengamuden <laughs> rezeki mosongamuden <maksud mung> ngono <laughs> Eh, um, ada hewan di batu itu loh makan gitu. Ora usah muhamudun ya. jadi eh, eh, desk itu sudah cempak eh, apa, Yang yang menjadikan ganjalan itu ada Allahu minkana haraman fa halallahu itu. Eh, itu berarti gusti Allah mengawalnya um, gusti Allah ngaramna melakon pemaksaan terhadap Allah itu namanya ini jale rezeki sing jembar iku rabbi ilma wawasihli jalla su ora usah nang pusomo-moso gusti Allah ora yang arep adalah allahumma awamfili Wadub alaiya innaka antat tawabul wafur Itu pada solatid duha Allah maafili Wadub alaiya innaka antat tawabul Satu kali atau seratus kali setelah solat duha Satu kali atau seratus kali ini sudah doa minta ampun itu lebih bagus kenaman lazimal istighfar orang yang terus istighfar itu ja'alallahu li kulli dhiqin mahraja karena istighfar termasuk cara orang bisa Mendapatkan jalan keluar dalam keadaan apapun. Sementara salat duhanya sendiri, kesyukuran kepada Allah itu sudah tentu menjamin eh, kepadanya sesuai dengan janji Allah, la-in syakartum, apa? la la-ku. ini ya, permasalahan kita adalah uh, membicarakan jadi ada lafal-lafal kenabian yang memang harus betul-betul dijaga dan itu jauh lebih <tuh> <tuh> utama as-salatu khabah Allah maafirli utub aliyah innaka antat tawabul wafur riwayatnya bisa dibaca satu kali atau seratus kali jadi jelas ya Okay, paling tidak dengan yang saya sampaikan ini eh, jadi ya, ada tambahan ilmu <coughs> ya, maklum karena kami eh, <coughs> belajar hadis jadi ya, ada hal, hal yang harus saya sampaikan ini demi untuk menjaga lafadz <coughs> lafadz -lafad kenabian jadi makanya untuk adan ya yang yang warit itu ya. Yang macam-macam tu ya sementara Wahai Allah, <tuh> ada tambahan Inna, inna Allahul Miat, ada macam-macam asaraf, -macam, wadtaru jatala aliyah. Tak, nah, apa, apa nak. Maknanya bener-bener aja. <tuh> <tuh> di manakah Allah Inas Allah marubah di takwa titama ta salatul qa'imah ati Muhammadan ini maklumlah kita teman sayyidina sayyidina Muhammad silat ar-hidah wabu asmaq khadlatlahu safa'ati syafaati al-qiyamah ini dengan sendirinya kalau kita mau seperti itu berarti cukup lima kali eh, kita ada hubungan dengan minta safa'at tidak selalu muka-muka angsal safa'ati kanya nabi orang sangun-munya tapi sudah dengan sendirinya amaliyah kita bahawa kita sendiri ini memang orang yang butuh syafaat dan e, Rasulullah telah membuka ya iaitu kapan kita untuk mendapat syafaatnya itu Subhanallah adalah e, dalam kapan <tuh> kita mau solat Mesti ona adzan waktu ada adzan itu apa yang harus kita ucapkan. karena itu uh, firman Allah Ya yaiyalladzina amanu utakullah wabtahu idayil wasilah kakaknya dihubungkan dengan doa dan itu tadi eh? doa dan itu tadi berarti, maknanya berarti syafa'ah jadi wasilah dengan arti as-syafa'ah wawahmarabbah hadiratah salat al-qadiratah arti muhammadun wasilahta wal fadilah Karena ada hubungan dengan sifat kita, uh, sifat Rasulullah kepada kita. Karena kita minta wasilah, sehingga diantara para ulama menafsirkan wabtahu il wasilah yani as-safa'ah as-safa'ah. Kena ada hubungan dengan doa dan itu tadi. Karena kita mintakan derajat wasilah, uh, wasilah ini derajat yang paling tinggi, Yang hanya dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dudu dudukan. Uh, kemuliaan di sisi Allah. Itu saja amalkan. <tuh> jadi kita di mengamalkan ini maknanya berbuta kepekaan loh jadi buta kepekaan ini ya gini. <tuh> kalau sudah ada azan ya, kita harus siap untuk doa azan memannya ya. Hmm. Itu kalau enggak dibaringi dengan semangat seperti itu ya saya enaki. Wayan mencopros way gitu. <tuh> Ya, jadi memang perlu perlu perlu perlu apa? Cuma perbaikan-perbaikan diri perlu padu. Ini salat salat kita seperti apa? Doa kita saya itu berkepentingan untuk uh, memberikan keterangan yang keteng-keteng mungkin mungkin kurang diperhatikan saja, kurang diperhatikan. Saja. Ternyata itu adalah uh, jadi kesalahan yang kabrah Begini-begini saya juga belajar dari guru-guru begitu, termasuk saya belajar dari yee fakih itu teliti. Dari waktu saya di langitan itu ada anak adan tu wowo, tu wowo. Kita tahu di kita fakih itu ada dua hukum makro, ada yang panjang matnya panjang itu hukumnya makro. Bayangkan adan makro, ya. Ada anak adan. Iye keluar dari rumah kawasan tok. Sopo iku sing ngandani? Mati ki di dawa nemat warung dingus. Nah, kedawea, saya dengar sendiri Iku met apa iku? Met warung iki Karena di langitan ada Pak Amat punya warung. Nah. dan akhirnya bukan kesan untuk memanggil kesan untuk lagu-lagu ya yeah. dan hmm. tuwawang, kesannya kan bukan kesan memanggil kesan lagu-lagu jadi eh, bukan bukan kembali kepada hikmahnya untuk memanggil tapi justru untuk enak didengar lain, lain. <tuh> Ya, bukan berarti juga enggak boleh dilakukan, tidak, terus eh, ada model-model orang salafi tidak mau laku. Wa'akbarullah akbar, wa'akbarullah akbar, wa'ala'illahillah, wa'ala'illahillah, wa'ala'illahillah, begitu. Eh. Ngono yora, ngono yora, ya, gitu loh ya, jadi di tengah-tengah. Maka tentu wawal lok Sekarang kita masuk pada bab tafsir penitemia li ayat is Ya, bu Ya, pasti ada hal yang kira-kira ini menjadi permasalahan yang diangkat oleh mereka dan membuat orang resah karena dianggap bida atau uh, tersesat ini saya ingin diempatkan oleh Ima Mediwi ini Ima Mulyo Yen ini oleh Ima Jio Sinceru Tafsir Ibn Taymiyyah li ayat as-syafa'ah. Tafsir Imam Ibn Taymiyah tentang ayat-ayat syafa'ah. Wa istafa'adu diambil faedah menu daripada tafsir ini, jawazu talab as-syafa'ah. Boleh minta syafa'at bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fit dunya di dunia ini. Dan ini adalah diambil dari fatwanya Syyabah Ibnu tidak ya. percaya bukaan kitab Zakaros sehipnotemiah hmm. Fil fatawa Tahlilan penjabaran Nafisan yang uh, Tahlilan penjabaran Nafisan sing edi Indah waridah Tentang ayat-ayat yang Datang keterangannya Fiman is safa'ah uh, Melarang safa'ah Wa adamil inti fa'i dan tidak bisa diambil manfaat dengan syafaat itu wa nahyi larangan untuk mencari syafaat maka ayah di satu sisi anna ayah ialah yang mengambil dalil dengannya ba'dhurum sebagian para ulama alamat itlabi syafaah uh, untuk larangan minta syafaat binan Nabi sallallahu alaihi wasallam fitunya jadi ayat ini juga ayat yang oleh sebagian sekelompok orang yang mengatakan mereka juga ulama orang oleh uh, jaluk syafaat dalilnya ayat ini justru oleh Ibn Taymiyah orang nunu konku salah nunu we darumin kalami Asy-Syaikh Ibn Taimiyah nampak jelas dari dawuhnya Asy-Syaikh Ibn Taimiyah di mana tilka ayat anil mengambil dalil dengannya umum atas dasar apa yang mereka anggap sebagai satu pendapat itu fi mahalleh bukan di tempatnya wa tahrifun lah dan semacam ada tah Watahrifun dan tahrif berarti penyimpangan laha pada ayat itu min mawadiyah, mawadiyah dari tempatnya sendiri qala sayy waqta jahula almunkirun berdalih berhujjah mereka mereka yang mengingkari syafa'ati qawlihi ta'ala wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafs syai'a wa la syafa'atun wala ya syafa la yu'khadhu minha adduna wattaqu yauman i'adab e yaumin kamu harus takut tentang siksa di hari la tajzinan nafsin jiwa tidak bisa membela pada jiwa yang lain sedikit pun saian wala yuqbalu minas tidak diterima dari jiwa itu syafa'atun wala yuhadu bid'at tidak bisa diambil daripada jiwa itu adlum tebusan masih semua sarok kaya apa harus diterima hmm. <coughs> akan ngarikan lo kita untuk Muhammad ayat ini gampang nanti ibu sopo ya sopen gak wong kafir enggak kafir ya ono ae kan jene yo ono ae wa biqali alai tu lumina adlun wala min hamimin wala syafi'i ta ade begi orang bali zalim, zalim min hamimin teman lagi sudah siapa teman enggak ada teman yang mom bila Muhammad dah ada sudah wala syafiin yuta orang yang bisa uh, membantu menshafaati yutaim mesti diikuti famatan fauhum syafaatu syafiin wa jawabu ahli sunnah anna hada yuradu bihi syai'ani yang dimaksud dengan penafsiran ayat ini ada dua hal ahaduma anna la tanfaul musyrikin bahawa syafaat itu tidak memberikan manfaat orang-orang musyrik kama qalallahu ta'ala fi na'tihim dalam mensifati mereka ma shalakakum fi syakar ma apa yang apa gerangan, apa yang memasukkan kalian syalakakum memasukkan kalian fi syakar qalu lamnakum minal musallim mereka menjawab lam lamnakum kita memang tidak termasuk orang-orang yang mau-mau yang salat walam lamnakumut imul miskin Wa kunna nahudhu kita membicarakan hal-hal yang batil Nahudhu membicarakan hal yang batil ma'al ha'idin Wa kunna nuqaddi bubiyamidin Hatta atan al-yakin yang kematian, Hatta atan al-yakin yang dikematian Fama tanfa'uhum safa'atus safi'in Berarti jelas siapa mereka adalah orang-orang Musrik Faha'ulainafa'anhum Maka mereka ini Allah menafikan daripada mereka Naf'a safa'atis safi'in kegunaan kemanfaatan syafaat orang-orang syafi'ati annahum karena mereka adalah orang-orang kafir. Wa tsani kedua ayurata bidzalik nafsus syafa'ah itu penafian syafaat alati yasbutu al-syirki yang menetapkannya orang-orang ahli syirik wa sabahum dan orang yang menyerupai mereka min ahlil bait ahmin ahlil kitab wal muslimin alladzina yadununa kau muslim juga ada yang terjebak ini anna lil halqi indallah bahwa bagi makhluk di sisi Allah uh, minal qadar ada kemampuan ayasfau indahu Bi gairi idnih memberikan syafaat <tuh> indahu di sisi Allah Bi gairi idnih ya, kalau sudah begini ya lain lagi sudah jadi bahwa jika diriko antara kaum muslimin juga beranggapan ada yakni siapa siapa yang tidak memberikan memberikan syafaat tapi tanpa izin Allah kamaysaun nas ba'dum idza ba'din Kaya, ya yakni yas'un nas <coughs> memberikan pertolongan orang ba'dum sebagai mereka inda ba'din fa yaqbalul mas'ulaih syafaatan maka menderimalah al-mas'ulaih orang yang mendapatkan pertolongan ilaih syafaata syafiin Safa'at orang yang memberikan pertolongan dihajati karena hajatnya sa'i ilaika pada maksud ini. Raghbatan wa apakah suka dan tidak suka. Wa kama yu'amilul makhluq al al-makhluq bil mu'awadhah, seperti juga yu'amilul makhluq bermuamalah makhluk pada makhluk dengan saling mendapatkan ganti. <tuh> Di, karena di dunia kita sendiri ni mau tidak mau namanya makhluk sosial terjadi saling tolong menolong ini ini. Nah, kemudian ini berbisa jadi oleh seorang uh, dianggap sama juga <coughs> sama juga berkeyakinan bahawa ketika datang kepada si Fulan minta tolong tanpa harus kemudian menyebut Allah bahawa ia juga mampu nah ya yeah. Nilain lagi nanti ya. Sekalipun itu dilakukan seorang Muslim, tapi jelas salah. Jadi pengkiasannya adalah kita di dunia maklum kita punya hak juga untuk kepada orang yang kita ditolong juga. Jadi kalau ini uh, terjadi, kenapa enggak terjadi? Kita harus minta tolong kepada siapapun, akhirnya Pak Wali apa siapa. Uh, jadi dan itu sepertinya satu keyakinan. Jadi makanya ya tetap apapun kalau kita harus minta pertolongan itu kan kembali bi inillah tanpa itu ya, ya nanti apa bedanya wal musyriquna kaanu yatakhidrumu tunayyufa orang-orang musyrik mereka menjadikan selain Allah sebagai syafaat dianggap mereka ini juga memberikan pertolongan minal malaika wal anbiya was kemudian yusawwiruna tamasila hum menjadikan patung menggambar Bapa, Rasul mereka menggambar tamasilahum, menggambar tamasilahum patung-patung mereka. Bayat as-safaunabiah dan mereka minta pertolongan dia dengan tamasil. Bayakulunahulaihawaslallah. Mereka adalah orang-orang khusus bagi Allah. Oke, akhirnya, kemudian mereka bikin patung-patung. Itu keyakinan keyakinannya lain. Kita ini ya ni kalau harus ada di antara kita seorang Muslim gitu, ya saking bodohnya saja sebetulnya. Ya, kalau kita ini seorang Muslim siapapun, ya tetap bawa kembali semuanya tu Allah. Cuma itu sebagai satu lantaran. Tapi kalau sampai seperti itu punya keyakinan, ya saking bodohnya saja. Allahu Akalam Musheem Ibn Tamiyah Bilah Teh. Ini adalah dahul uh Ibn Tamiyah. Letterlocknya ya, seperti itu. Aminu. Ya, baru jadian dari sini. Sangat nampak jelas hakikat hadil ayat hakikat ayat ini alatis al terdahulu lebih ha mengambil dari al mungkirut itu lebih syafaat orang orang yang syafaat minta syafaat fit awel kau iluna atau yang mereka mengatakan bi anehah bahasanya mintak syafaat itu adalah syirikun wabalaal Wahulah <colocar al> satu kalami inti daripada dakwah asy'ah ibnu Tamiyah wa an-nal murata yang dimaksudkan dengannya adalah wa <gul> <shafa> anes <'ata> safaatah safaat itu tanfaul musriki tidak manfaati orang-orang musyrik fal ayatul waridatun ayat ini eh, datang keterangannya fi hadil khabir dalam kasus ini awan al murata bidalik kuan nafis penafian safaat alat yang -orang syirik orang-orang alus syirik ini dia punya keyakinan bahawa patung-patung uh, uh, yang mereka sembah ini adalah bisa memberikan pertolongan. Ya, ya, tak kida meyakini anas syafiq yang meliku darika bahwasannya penolong ini memiliki itu biwairi idnillahi subhanahu wa ta'ala wa adal ladidak rusak dan yang disebut oleh syah ini adalah huwa ma'na takitu itu adalah apa yang kita yakin juga bi jadi kata abu ya oh aku harus intinya ku do ya wa naqulu inna taliba syafa'ah wa penuntut syafa'ah de muni sallallahu alaihi wasallam ini taqada kami yakini oh au beranggapan ana sallallahu alaihi wasallam ku yasfa'u bisa mereka sapi deurei bi deurei idnillah ya fa hada itu adalah syirik dan kesesatan lana suku tidak si dalik calem lagi. Walanatap kita enggak enggak enggak rakurakur. Walakin ada bahasa, tapi eh, itu sudah tentu tidak mungkin, tidak mungkin semua bahasa tidak mungkin semua bahasa wakala anak tak kita tarik meyakini demikian itu adalah dunia. Wanabrauillallah tidak mendarik dan kita lepas diri kepada Allah daripada itu semua. Ini yani kalau kemudian sampai di antara kita. Minta syafaat kepada Rasulullah atau syafaat kepada orang-orang soleh, meyakini bahawa bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah, Ya sudah bahaya ini bahaya. Ini syirkuh madolal. Wah inna naykin anak lembus kita sendiri ketika minta syafaat, wah inna naykin ta tak kita? ini meyakini tamam malaikat ikot, betul-betul meyakini anhu laysh syafaatun bahawa tidak akan mungkin berkepertolongan seorang pun illa bi'idnihi subhanahu wa ta'ala walaya ka'usai'un illa bi'idahu wa ta'yidih tidak terjadi sesuatu saya dengar ridaunya Allah dan eh, arti penguatan Allah atau dukungan Allah wa innama hadha ini adalah katolah bituhulil jannah ya, kayak minta masuk surga wa tolabi surbu minal ha'ud Minta bisa minum daripada al mawrud. Wa taala pin najah. Minta selamat ala al silat. Fakul walatah sulu. Semuanya tidak akan terjadi ilabi inilah. Wafiwaktiha. Di waktunya al Allah di kodarohulloh Allah yang telah menentukannya taala lah. Ini untuk itu semua. Walau syuku fidalika akilin. Apakah raku dalam ini semua dalam hal ini semua seorang yang punya atal. Oh ya faalaman lahuh atau bagi orang yang samar uh, ayahfa ayah, atau samar alaman atas orang lahu adna ma'rifatin yang punya punya pengetahuan minim, punya pengetahuan minim atau kiroatin atau membaca fikutul salaf dalam kitab-kitab as salaf min aswaritul labil ilmi syarif dari paling uh, kecilnya para penuntut ilmu yang mulia ini, saya pikir ini. Arek te kang menjeni ngerti luwenge istilah ngono ya. Istilahnya kalau aswarut thalabil ilmi ya TKSD ngono. Iku engerti ora mungkin kalau minta seseorang namanya pertolongan itu berarti dia punya ya kemampuan untuk memberikannya tanpa izin Allah. Ngerti makanya kalau sampai kemudian ini terjadi ya kalau bukan saking insyaallah bodohnya. Jadi memang ya Saking minimnya dia ngerti tentang Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya ya minta syafaat aja ya. sama dengan kapan dimaklumi di zaman Rasulullah uh, uh, ada yang uh, minta uh, surga, ada yang minta kemudian bisa minum uh, uh, telagaNya Rasulullah SAW macam-macam dan waktu itu kemudian Rasulullah mendapatkan jawaban Nah, sudah tentu ini seluruhnya kembali dapat izin Allah dan dalam waktunya yang ditentukan oleh Allah. Ia <tuk> kanak butuh, ia kanak setain judul tersendiri. Inna naka kita kita meyakini etikah dan jaziman sebagai keyakinan yang wad mantap laziman. Jadi satu hal yang wajib kita. Uh, yeah, uh, uh, kita pegang la syakta fi ra wal raib an wal istighasa wal talab wan nida' wa sual bahwa yang asal dalam minta pertolongan wal istighasa ini minta pertolongan mana juga <coughs> yang biasanya lebih banyak dengan doa dengan istighasa wat talab wan dan eh, was sual minta wanidat menyeru Wahsual dan minta wah, antaku nadelehhi Subhanahu Taala. Siapa kalau bukan Allah yang dimintai? Siapa kalau bukan Allah yang memang eh, eh, dipanggil eh, dengan doa? Kalau bukan Kal muin maka Allah adalah that yang memberikan pertolongan. Wal muqis, wal mujib. Ini muin, al muqis. Ini that yang memberikan pertolongan. Wal mujib dan that yang mengiyakan mun meng ijabahi doa. Wala lahu ta'ala wala dadu min ma'layan fauqa Walayadurruk yadurru. La jangan menyembah min tullasrin Allah ma'layan fauqa wala yadurru. apa yang tidak akan membawa darimu wala yadurru kalau kamu mengerjakan itu Fa'inna innaka idan minadz zalimin. Wa ayyam sashkallahu bidurrin. Kalau Allah menimpakan kamu dengan mazarrat falakasifalahu illahu tidak ada yang bisa menghilangkan, menyingkap bagi memudurkan itu kecuali Allah. Kalau faktau in darul riskawabudu ayat-ayat ini semua semuanya otomatis semua Allah Allah Allah Allah. Aman adalah mayat umin dunilah. Siapakah yang lebih tersesat daripada orang menyembah selain kepada Allah? Menyembah man lah yang berhala yang tidak bisa menjawab ya eh, kepadanya ina yamilki ama amanu cipu bertaroh idadah waakshibusuk. Maka orang yang bisa menyembadani orang yang sangat tertendam ke keadaan butuh Dalam keadaan madarat idza ta'ahwa yakhsyu dunya yakhsyu ila Allah fal ibadatu maka ibadah bi jamian wa iha dengan seluruh macam-macamnya la bidda seluruhnya antusrafa memang diarahkan lillahi waqta wala yajuz safu syai' idza boleh mengarahkan sesuatu menjadi kepada ibadah ini li ghairi Allah kaina apapun yang terjadi Kol inna salatiu nusukiu makhiaa wa mamaatinillahi rabbil alaminna la syarika lahu wa bidarika umur dua anaminal wa ana awalul muslimin. Salamadzrailallahu. Walla du'a illallah, du illa walla zabha illallah. Jadi yang belah itu alu untuk Allah. Walla sti Minta pelindungan walla sti anata, walla halifa illa billah. Tidak sumpah pun Wala tawakkula illa alaih subhanahu wa ta'ala Amma yusrikubihil musrikun ulang kabirah Jadi jauh daripada yang Menyekutukan dengannya kaum Komusrikin uluan kabirah Jadi Itu maklum Wanahnu nak takidu anallah Huwal halik lil ibad af La ta'asir alia hadin siwah tidak ada yang bisa memberikan asar memberikan asar tidak, tidak ada yang bisa memberikan pengaruh tertentu di ahadin siwa la li hayin wala tidak pula untuk yang hidup dan mati wa ahatin ishali ahadin ma'allahi tidak ada bagi seorang bersama Allah fi'lun karena semuanya datang dari Allah aw al tarqun meninggalkan aw risqun aw ikhyaun memberikan kehidupan aw imadatun memberikan matian ya, semuanya milik Allah wa laisa ahadun min al tidak seorang pun daripada makhluk ini kuasa atas fi'li menjalankan sesuatu autarki meninggalkan binasik istiklalan dengan sendiri dia sendiri tuna Allah tanpa tanpa Allah semuanya ya Allah yang menentukan au bil musyarakah atau dengan ada kepersamaan dengan Allah au adna min atau lebih e, e, lebih lebih rendah dari itu semua walhasil siapa kita kita sendiri ini semuanya dalam kekuasaan Allah. Falmatasarafilkaum maka yang mengatur alam ini, Allah Subhanahu Wa Taala. Walaiyamiliku ahadun shay'an illa idhamallakuhullah. Seorang tidak bisa memiliki sesuatu, menguasai sesuatu, illa idhamallakuhullah. Kecuali Allah kalau memberikannya ini kekuasaan kepadaNya dalik. Wa adilalahu dan Allah memberikan izin kepadanya fitasud dalam mengatur fi dalam demikian. Wala yamliku ahadun nafsi. Seorang manusia tidak bisa memiliki untuk dirinya. Fadlan an ghairi apakah apalagi untuk yang lain tidak bisa memiliki memberikan memberikan miliki apa naf'an wala dharar. Memberikan manfaat madarat wala mautan wala hayatan wala nusura. Illa ma Allah ia bila bisa memiliki uh, kematian kehidupan kemudian bangkit illa ma Allah bi idznillah fannafu manfaat memberikan cerita khina idin maqtudani bi hadad semuanya terbatas dengan batasan ini wa muqayyadani terikat bi hadal dengan keterikatan ini wa nisbatuhuma idal ataupun penisbahan memberikan manfaat madarirat idal khalqi 'ala sabi lati sabab at-kasb atas jalan mencari sebab dan mencari cara. Jadi hmm. jadi kita ini kan eh, karena ada hak ikhtiar, ada kita ada kita. Tapi semuanya kalau Allah enggak memberikan sesuatu, mau apa kita? Kita bisa berikhtiar ya, kalau ada sebab dan musabab, kalau ada eh, rencana kemudian ada eh, yang bisa diambil <tuh> eh, kesimpulannya apa? Tapi, kalau sudah Allah enggak berkehendak sama sekali Oh, Kau caca-caca, oh, oh kita makan sendiri makan, makan, makan. Karena melepuh tidak, tuh tu isak melepuh. Hmm. Oh, hmm. ditampel kucing, nari. Hmm. Karena orang ini seduk. Hmm. Selesai. Hmm. Makanya ada bahasa tauhid, liakun siko Ha, akwa mimma fiyadika Tidaknya ada Kepercayaanmu terhadap Allah itu lebih kuat daripada Sesuatu yang sudah ada di tanganmu Tinggal ngeblokmu hmm. Kata hikmah berkaitan dengan ketahidan Indahnya ada kepercayaan kepada Allah itu lebih kuat daripada apa yang ad, sesuatu yang sudah ada di tanganmu. Ini barang kecekel tangannya aku juga ya kere lapung si kecekel nah, istilahnya kalau makanan tinggal dimakan, nah, minuman tinggal diminum, tapi nyatanya enggak masuk enggak, enggak masuk apa mulu dia ya. <tuh> jadi. Makanya kalau istilahnya kita bisa A, bisa B, bisa A, bisa B, ya. akhirnya lah awal awal kuwatah. Inilah bila kita ini tinggal menjalani sunatullah. Ada sebab, ada musabab. Kalau ingin mendapat sesuatu, ya harus eh, mencari, harus berusaha. Itu link kita itu di situ aja sudah jadi seperti enggak punya enggak punya kekuatan apa apa kita ini cembelker wangi sehat eh tak tak eh pak tengunun sedrak selesai selesai kapan wishing masya Allah pak tengunun saya ingin ini ini ya. Kita ini tinggal harus menerima sesuatu yang oleh Allah dibuat semuanya seluruhnya mesti dua, anasihhat, anallah, allah. Meningkul di Shayin halak Nazojen dari segala sesuatu kami jadikan mesti judu-judu dua. Berarti yang Esa itu cuma Allah sing swijilan sih jika mengkusti Allah kalau kita ini mesti uh, harus masuk dalam ketentuan Allah ya yaitu tidak tidak mungkin satu mesti dua sehat loro-loro nah pinter loro-loro gendeng eh Masya Allah jadi koitah ini uh, harus kita pahami wamin kulli syai'in halakna zaujin wamin kulli syai'in wamin kulli syai'in halakna zaujin jadi Allah yang atur Jadi kalau manusia itu bisa berbuat sesuatu ini di link apa di link atas sebut pota kasut La ala Alasabila halki tidak atas eh, jalan yang disebut bisa menciptakan, tidak awet ijat mewujudkan juga, tidak awet atau memberikan satu pengaruh tertentu juga, tidak awel illah eh, awel kuwah jadi illah itu eh, mergong ini yang ini ya, mergong ini yang ini ya, mergong ini yang ini wakil sih Masing ini orang uno ya, oke okay. hmm. hmm. Jadi memang kebanyakan ni, ni ini ku mesti biasa ingin ini. Ya. Hmm. Itu juga kita bukan satu kepastian. Bawang ini ku uno we nak uno, ya, podong uno eh, ya. Jadi rezeki tu boleh jadi sama semua. Merkowes belajar ilmu ekonomi, mahu jadi ekonom KP, hmm, enggak. Sindari Menteri Ekonomi masih cerita. Makanya <meng> <meng> kata Allah, kau kau rendah malu Allah saki <suk> itu, eh, tapi nanti yang nentukan Allah. Tidaknya masing-masing itu jadi berbuat menurut keadaannya Lah keadaan itu yang dimaksud apa? Keadaan <tuh> Ya, yes. Kalau itu sudah dari sononya Allah memberikan bakat Weh nah, enak, masih tidak sekolah, ya, pinter ya. Karena ini bisa jadi otodidak Tidak pakai embel-embel S1, S3 barang Tidak nah, masalah Tapi bisa jadi ma malal ladzi ikhtaroho linafsi di eh, saya mahu menggeluti ini menggeluti ini taruh di nafsi kullu uh, yanmalu ala syaqilati menggeluti ini memang di di situ oleh Allah diberi lapangan untuk masuk di sana eh. Eh. tapi bisa jadi Allah tidak akan setelah belajar di bidangnya tahu-tahu rezekinya kanuk-kunu ya Belajar hukum, ini. jadi malah jadi wartawan. Belajar hukum tadi wartawan di Wapop. Jadi, jadi la awel elah awel kuah. Oh tu, ini adalah satu kekuatan yang sudah saya bangun maka pasti begini. Oh dah isoh. Oh, kita ini, iya kalau tidak ada namanya dua hal yang harus kita lalui sebagai manusia, apakah yang sifatnya mohayar dan sifatnya musayyar. Nah, kena yang musayyar itu kita di lingkaran Allah menentukan eh, mau apa kamu, tidak akan bisa berbuat apa-apa sudah. Hmm, jadi kalau mohayar katakan, eh, disitulah barangkali. Eh, kita memang masuk di dalamnya ada makanya kalau mangan, gak mangan, teko, gak teko kan, itu kan berkaitan dengan kita sendiri punya pekerjaan yang bisa kita lakukan dengan pemilihan kita tapi kalau sudah satu saat kemudian kita harus mendapatkan ketentuan yang gak bisa ditolak mau apa lagi jadi maka istilahnya itu jadi kalau sudah seperti itu tahu-tahu ya itu yang harus terjadi, yang terjadi. <tuh> ya Jadi, bisa jadi kita sudah hati-hati ya uh, namanya ingin selamat di jalan jadi kita jalan di pinggir supaya tidak ketabrak apa-apa dibegak ada mobil, badai lepas, badai saya mau nabrakan dewa Bima nih. Ayo. Memang kan al-mutasarrifun wallahu subhanahu wa ta'ala. Wa nisbah fi haqiqah majaziyah. Jadi nisbah kita untuk katakan bisa ngatur, bisa macam-macam bisa ini, bisa berbuat ini kalau begini begini itu cuma majaziah saja majaz itu laisat hakikiyah hakikiyahnya akhirnya ya kita harus <coughs> kembali kepada Allah menentukan walakinan nashikh talifut takbir cuman banyak orang itu berbeda-beda dalam uh, memberikan mengeluarkan bahasa nembung fi adil haqa'iq faminhum man yusrifu fi majas ada orang yang berlebihan menggunakan majas israfan shadidan kelebihan yang selalu jadi Tanya masalah kesembuhan satu nah, yang menyembuhkan ya Allah, mujokoyoyoyo, ya, ya, pati ya, menyembuhkoyoyoyoyo. Ya, ya, ya. Wah ini kalau obat ni joss ini jering jos tu Eh, eh. <tuh> yang menyembuhkan itu Allah. Terus, uh, bisa jadi, memangnya obat oh, itu kalau lebih mahal lebih joss, nah, tambah mati, nah. tahu tak? Eh. Nah, kesembuhan itu memang sudah Allah menentukan bahwa orang ini mesti eh, kapan sihat, mesti sakit. Jadi akhirnya menyembuhkan siapa Allah. Adapun eh, untuk penyembuhan ya, di sini tidak dengan cara berobat saja, karena kembali yang menyembuhkan itu Allah. Berobat itu ada yang eh penyembuh berobat, ada sembuh di subuh, ya, nah, ada sembuh dengan sodakoh, ada eh, begitulah. Jadi jangan menggunakan salah satu cara, eh, jadi, eh, jadi tapi sepertinya yang namanya obat ini ada itu, itu. Istiqmal al-Majal, Israfan, Sadidan itu. Eh, jadi, hmm, sampai kemudian kalau disuai itu, itu adalah pengobatan alternatif. Ya enggak ya, memang yang menyembuhkan Allah, ada pun cara untuk mencari kesembuhan, itu memang bermacam-macam Dengan pengobatan Dengan <coughs> eh, Bangsa suhu eh, Dengan sadako Jadi akhirnya kadang-kadang orang terlibat dalam bahasa Seakan-akan di disitulah -disi Ada sesuatu kekuatan Akhirnya mengenyampingkan Allah Kata ya Subhanallah dia sehingga dia jatuh dalam kesamaran dalam uh, uh, uh, mengucapkan itu tadi. Jadi kayak orang dengan obat itu kan seperti kayak apa obat itu ya? Waminya <tuh> barion yang dia dari itu adalah ternyata lepas diri. Jadi ternyata uh, jadi salah dia ketika penis bahan ini berlebihan sekali. Padahal kembali apa-apa adalah Allah, adalah Allah. <tuh> jadi mestinya Allah tapi eh, karena penggunaan bahasa yang berlebihan akhirnya sepertinya bahwa ini mempunyai pengaruh tertentu eh, satu contoh obat ini adalah bisa menyembuhkan umumnya bukan berarti kalau umumnya obat ini menyembuhkan ini itu juga dia dikatakan syirik juga enggak ya eh, karena ya tadi itu masanya majas tadi Obat ini menyembuhkan ini. Si menyembuhkan siapa? Ya Allah. Cuma ni kalau bilang obat ini menyembuhkan ini, ya tidak syirik juga, ya tidak. Karena majaziah. Bukan buku Salimun. Jangan hatinya adalah betul-betul bersih mengakidun ala kamil taahir. Yani dia memang terikat dengan kesempurnaan taahir buat tanzililahy Subhanahu Wa Taala. Dan mencucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Waminum manjatamasyaku bilhakikoh. Oh, diantara mereka ada yang berpukeh si dengan hakikat termasukan zaitan di sini jadi e, <koh> memegangnya itu berpegang teguhnya itu sangat berlebihan ala hadil etidal. Makanya siapa yang mengatakan obat ini menyembuhkan serik, sihko mau obat ini adalah penyembuh, yang ini. Konya, makanya kalau bilang obat ini, insyaallah menyembuhkan. Jangan bilang obat ini wah menyembuhkan, mengenauai. Sembat ingat ini, katanya Abu Ya, yang penting keluar buku salibun, bunak ala kamalit tauki. Jadi kadang-kadang ada orang menggunakan bahasa berlebihan, padahal itu adalah uh, masih uh, sifatnya majaziah. Ada yang tak pokok eh tauhid kutub, kutub, kutub. Murni pun terser, jauh oh. sampai ngaran ini anik gusti Allah itu manfaati madoati. Ini juga nanti pada akhirnya terus terba orang terbawa sampai kenapa nyening ini sirik, nyening ini sirik, nyening ini sirik itu kerana terbawa begini ini, jadi karena terbawa makanya begitu ada bilang ya Rasulullah sirik, mula. Hmm yang kau diisi tidak ada fayasi lubisi ila ta'anud an, maka <tuh> dia uh, karena dia itu be, be, be, bersikukuh mengambil itu sangat berlebihan mengambil hakikatnya uh. e, maka dia uh, sampailah dengan cara seperti ini anud, akhirnya kemudian membuat jadi Uh, tak anut jadi ngerempot ngerempol jadi akhirnya <coughs> jadi permasalahan jadi ruwet sendiri buat tak dan sangat terasuk terlalu keras walisa aylan dan kemudian berbuat buruk pada orang lain bimun amalatihim dengan muamalahnya ala hilafim tak takutihim karena berbeda dengan keyakinannya wahamlihim dan menyerah mereka ala malaikat situn atas apa yang mereka tidak mempunyai satu tujuan tertentu, meyakini tertentu. Jadi sebetulnya yang sini juga sebetulnya enggak sampai seperti itu. Tapi karena kita di sini mungkin karena <tuh> hmm. uh, ketika melafalkan pandangannya, ketika mengacak sesuatu pandangannya berarti telah menjadikan Allah disekutukan. Uh, padahal sini tidak, sini tidak, hmm. bah sini tidak. Hanya dia Akhirnya ya bermuamalah dengan orang ini tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa apa, tidak bisa enjoy, tidak bisa enjoy, tidak bisa serabung Akhirnya kemudian eksklusif. Makan dulu uang dua orang ki, sedekah, beruang ki. Nah, makanya orang-orang yang terjebak dalam kelompok ini biasanya woi kayak sangguju kata yang sebelumnya. buyu matut. Saya nak ambil uang ini isi dekat pagi. Iya memang subhanallah ya. Ah. Uh, Pastinya kita hidup ini enak, apa main guyu-guyu, eh Weh, nangis apa? Nangis gitu lah. uh, hidup terus uh, tertekan dengan uh, pemahaman yang salah akhirnya kemudian membuat dia tidak bisa enjoy dengan orang. Padahal Rasulullah itu sesama Muslim bilang walau antal koahokalah bila cehin tali itu kan berarti kita ini di, berusaha dengan orang itu khusnudon jangan suudon to eh ya. ya. ya. ini kenapa zaman sekarang perempuan ada yang berbercah ada, ada yang tidak <tuh> ya. kalau bicara masalahnya ini adalah sudah tentu lebih utama selesai, sudah tapi kalau dengan pandangannya bercadar ini, justru ini adalah uh, suatu kesempurnaan yang tidak bercadar berarti belum sempurna masih berdosa yuk anggar petuk si kacar si, kacar daripada kuih duzodok, duzodok, duzodok mengaku si masya Allah, alhamdulillah wistah ini tidak bisa kumpul, akhirnya tidak bisa kumpul uh, dewisa kumpul hmm. jadi akhirnya di sinilah setan itu kalau ada orang baik itu justru dari kebaikan di di sini dia ingin bagaimana kebaikan itu dibuat suatu kesalahan kepada dirinya jadi itu setan pinter sing elek-elek ala kepengecene notone tapi sing repoti sing apik-apik iki carane Nanti setan tu caranya ngitik-ngitiknya itu dari mana? Aku ilu kau, doai aku sekarang ahli tahajud, temennya enggak ah, orang enggak, enggak. oh, oh pada, eh, pergi pergi ngorak tapi aku ilu melek di Munu. Ya. Kalau sudah kena itu sudah. Bagai eh. ulama itu, ulama tasawuf itu jauh-jauh bahas masalah yang memang ini halus sekali, halus. Eh. Dan terus justru orang hanya tertipu dirinya dengan kebaikannya, eh. kebaikannya. Hanya disebut maghrur namanya, Bah. Maghrur. Dan penyakitnya namanya kita, Bah, igtirar. Itu penyakit igtirar. Eh. sebetulnya kita lebih lebih enak jadi manusia itu kueku apa? kueku apa? kan sangka apa? kan sangka manis yang cembret menulis ya ditol pada pada ditol kalau untuk puyuh, untuk puyuh, untuk puyuh tetap untuk puyuh daripada manis yang cembret Wis diceturang kon niku sapa wong kon niku jumbleg kamu tuwi wc jalan ngono ya kamu tuwi wc jalan kamu itu presiden pun kalau masuk kamar mandi telanjang paling kon delok anumu ngene ha ya, dhewe eh, de ayane bare semua nek masuk kakus dhewe guna ora walae minum. Ya ngi. <tik> <tik> <tik> Ala sama manusia. Apalagi kita mengajak kembali subhanallah Allah bicara manusia Justri yang diperlihatkan di Quran itu cuman karakter-karakter LKB LKB Inal insana khuligoh Ida masawal khairu Ida masawal khairu Ida masawal khairu Manu Kawa kanal insanu Ajula Khuligoh min ajar Wakanal insanu Koturo Uh, Innahukana Zoliman Jahula. Uh. Kok kemudian tidak bisa seperti itu? Uh. Ya akhirnya ya keselamatannya adalah karena agama. Jadi seiring dengan manusia itu karakternya dibuat oleh Allah dengan dupa dan kemudian taskiyahnya adalah melalui agama yang Agama diturunkan ini mulai kapan? Dan prosesnya pun juga seiring dengan perjalanan manusia Mulai dari manusia zaman zaman batu sampai zaman modern <tuh> Itu juga eh, diiringi dengan agama sedikit-sedikit-sedikit-sedikit Sampai begitu datang Rasulullah itu Berarti ini di sini saatnya untuk manusia itu siapa harus dikawal dengan agama ini jadi mulai Nabi Adam sampai Rasulullah berapa ribu tahun untuk ngawal akwam. Karena karakter manusia yang seperti itu dikatakan dalam Al-Qur'an setiap ada pembawa misi agama mesti ditentang dia. Ya. Padahal keselamatan seseorang adalah terhadap agama adalah agamanya. Jadi kembali kepada keberadaan kita dan Allah, yaitu dari judul ia kanak butuh ia kanas tain agar <coughs> kita membaca ayat ini terkait dengan tasawwurul al-mutlaq yang sebetulnya da, diri kita ini tidak ada kekuatan apapun. Maka jika kalau ada yang namanya punya satu pengaruh tertentu itu pun adalah ala syamir ta sabbu wa taqsub la ala sapidil khulqi karena pencipta satu-satunya adalah Allah maka kapan kita berusaha satu saat apapun ternyata Allah tidak meredaki selesai dan selesai muncul kaya apa wae ya piye meneh ya dan Wahkanal ini wahudi kal insanu doiva jadi lemah dia karena dia harus menghadapi <coughs> yang namanya ujian ujian naftilihim naftilihim baca al nahus sami am basiro imma syakiran wah imma kafur jadi tidak bisa berbuat apa apa kalau tanpa uh, Allah sendiri yang menciptakan sesuatu untuk kita. Ia kita memang diberi link oleh Allah untuk ini ini ini kalau begini begini kalau begini begini. Tapi kalau Allah sudah mengadakhi tidak selesai sudah. Itu yang harus dipahami. Ya. Jadi memberikan arti ia kan nak butuh, ia kena stain. yang Nanti apa yang menggiring giring ini ke mana sih mana? Giringnya ke mana? Nanti giringnya ke permasalahan kembali kepada masalah minta pertolongan kepada orang saleh, tawasul, nanti itu sebagaimana jadi ya? caranya abu ya tuh, ya. kamu pahami ia kanak-kanak ya nasrani itu seperti apa gitu ya, hanya kepada aku kami beri pertolongan. Nah bukti ni kon saya jika harus menjaluk dulu ngoborah, cubukkan sandalku boleh jalur tolong ya. Hmm. Hmm. Nah, eh, eh. Jadi isti'an antara kita tu hal yang dimaklumkan tu iya kanak butuh iya kanak tak ini hanya beranggok kami minta tolong. Ya Allah, mohon ya Allah toh, muniya Allah toh muniya Allah toh rana bobo ya. Menialah, ya, menialah, menialah, bapak, ya. Hmm. makanya bagi heh, orang ateis hmm. eh, yang yang memang sudah jalur. Uh, mikirannya tidak ada daya kita ini sudah yang punya taksir, punya penciptaan punya ijat pewujud kita ini makanya ada guru-guru guru TK guru TK uh, uh, Ateis ateis. Tuhan itu tidak ada anak-anak sekarang minta sama Tuhan bareng-bareng ya Tuhan minta kapur. ini semua katanya kau nak kapur bapa beres. Ada ada Tuhan apa tidak? Tidak ada. Sekarang kamu bilang guru saya minta kabur diberi satu satu. Makanya Tuhan tidak ada. Katanya Tuhan tidak ada. Ya kita kembali jam 9 sudah. Jadi begitu ada semacam kayak taksir bisa memberikan satu pengaruh tertentu atau kemudian bisa wujud sesuatu tertentu eh? yang kita lakukan eh? ini sebetulnya adalah alasabilid tasabubat takasub yang ini memang itu link diberi oleh Allah ada lho untuk alasabilid al halki awal ijat awal taksir awal ila awal kuwah cuman masalahnya ada orang ketika Harus mengerti ini Dalam pembahasaannya Takbirnya, tembongnya itu Ada yang berlebihan Ada yang eh, ada, eh, Menggunakan majas tapi berlebihan Jadi Contohnya tadi itu masalah Obat menyembuhkan itu tadi ya. <tuh> ah, Paling tidak kalau kita kan Ngombe obat ini insya Allah Ngombe obat ini insya Allah wah, Waras obat ini, ijos ini sembuh jelas ini itu tanpa kelebihan sudah ya hmm. tapi eh, jangan sampai dikatakan sirik juga ya eh. nah, ada orang yang memegang pokoknya ada bahasa yang kira-kira di sini sudah mengenyam pingin Allah sudah langsung itu sirik itu nguluh. ada juga begitu kata well, akhirnya kemudian dia tak bisa kumpul dengan orang banyak, ya? akhirnya berbuat buruk dengan orang banyak, ya? akhirnya pikiran cuma jelek dok dengan orang banyak. Karena orang ini kuat begiwe, suami kita harus yang tauhid belasik jering. Ya. Adaan nih, kalau kita mau menjadi uh, ma -ma -ma betul-betul melihat beneran itu apa yang untuk teman yang orang yanglah mesti. Ya. Karena ini kaya kan kalau kita menemukan kelompok pokoknya wong-wong sing ziara wali sanggah itu serik itu kan ya kenapa penyakit begini ini penyakit begini ini makanya kalau mau objektif kan jangan kapan ingin tahu mustrik apa tidak wong sing ziara itu cegatan siji-siji terus tak konek-konek sampai waw terus budi nalik wong ziara senambel. Eh istilahnya ada yang memang diantara mereka mungkin bilang begini ya, senambel, kalau enggak tugu utang ke atas sampean eh sauri gitu. Ya. <tuh>. Wah, hasil langsung minta kepadanya ya ya lain dia. Ya. Nah, ya lain. Ya. Ya lain. Ya. Tidak, tapi digebyah ya, pokoknya mereka ini adalah orang-orang musrik. Nanti di bawah itu mesti bid'ah, mesti bid'ah. Adik bid'ah bagi mereka ini kulubid'ah tanah bah, doalahlah. Jadi mahadeitititok. Do jadi adiknya syirik, jadi bid'ah atau istilahnya sekarang mana? Jangan ikut nyo ah, sepupu neng ikut neng gitu. <tuk> Wahai jami bin Malayuriun, ini mengklaim mereka dengan apa yang mereka tidak menghendakinya. hukum alaim menghukumi atas mereka bimahum minibariun daripada mereka sendiri sebetulnya terlepas itu. Yani kadang-kadang kita sangkakan buruk itu tidak tidak. Ini yani tidak. Walajub ali tidak. Yang wajib adalah kita berbuat yang sedang walbutan kulli dalil dan jauh dari itu semua fa wa itu lebih selamat untuk agama wa ahwatu fi himayati maqam dan lebih berhati-hati dalam menjaga kedudukan tauhid wallahu aalam wa kada karashayf temiyah khulasotun mujazah temiyah menyebut yakni kesimpulan yang ringkas mufidah Si Bayani Mayahtas subil hak di Subhanahu Wa Taala dalam dengan apa yang ada khususan dengan Allah al Alhak Subhanahu Wa Taala bahwa eh nu makan dan itu adalah sebetulnya dengan itu adalah sebetulnya apa yang kita yakini bahwa nadiul Taala bi dan kita menjalin agama untuk Allah dengannya jadi apa di jadi pandangan ibu Temia itu sebetulnya itulah pandangan kita di anak akidat kerana akidah kita ni ya salafiyyah ya samabifadlillah wa tiraqa wa ta'riqa tana Jalan kita adalah Muhammadiyyah wa nakulubihadah Dan kita mengatakan dengan ini Aladiyah kulubihi ibn Taymiyah Jadi maknanya ketika <tuh> Ada ayat-ayat tertentu Yang diambil dalil untuk Tidak boleh mencari syafaat justru di sini Ibn Taymiyah mengartikan Ayat ini itu salah alamat, ya salah alamat. Jadi salah alamat. Ya. Jadi bererti syafaat <coughs> itu adalah sesuatu yang dimaklumi boleh diminta. Ya. Jadi, kalau topun ada iya kan nak butuh, iya kan Ini mestinya kita harus tahu makna awalnya apa. Ya. Memang segala-galanya memang kembali kepada Allah tapi bukan berarti kemudian ini menutup adanya orang dan orang untuk saling minta tolong. Dan di sini kemudian kita mesti masuk dalam bab yang bersifat hakiki dan uh, bab yang bersifat majazi. Eh, majazi. Jadi, jangan kemudian yang majazi dimasukkan hakiki. Akhirnya sedikit-sedikit sering sedikit sedikit sering seperti itu. Qala sa'udun tu'minu wallahu qad ja'ala lahu Allah telah menjadikan untuk Allah la yuslikuhu fi mahluqun tidak boleh menyekutukan kepada Allah dalam hak ini mahluqun makhluk falataslukul ibadatu illallah tidak saya ibadah kecuali untuk-Nya wala du'a illallah wala tidak ada tawakul selain diri kepada-Nya wala raghbah illa tidak ada kecintaan kecuali kepadanya wala tidak ada takut illa minhu wala malja ولا tidak ada tempat berlindung tidak ada tempat untuk mencari keselamatan minhu daripada Allah illa ilaih wala tidak ada kebaikan kecuali Allah wala yudha. ya wala yudhibu syai' wala yudhibu syai'at tidak uh, menghilangkan keburukan kecuali dua wala haula wala Walau tanpa as-safatul indau ilaliman adinalahu dan tidak memanfaat as-safat di sisi Allah kejadian bagi orang yang Allah berikan izin kepadanya, ya otomatis kalau orang Islam ya oleh izin, mandalah dia tahu ilah bidni. Apalagi Rasulullah saw. In kullu in kullu in kullu man fi al-samawati wal-ardi illa ati rahmani abda. Ini kalau bicara masalah kehambaan kita kepada Allah membegini eh memang semuanya hanya kepada Allah. Tidak ada seluruh apa yang di langit di bumi kecuali datang kepada Allah Ar-Rahman Abdan selaku hamba. Tidak lebih daripada itu. Laqad ahsa laqad ahsa hum wa attahum adda. Allah telah menentukan jumlahnya. Allah telah menentukan jumlahnya wa attahum adda dan Allah telah menghitung mereka. Betul-betul menghitung dengan teliti. Bahawa kuliomatihi masing-masing mereka akan datang kepada Allah Swayan sama Allah yang maha jahatifardan sendiri-sendiri. Bahawa kalau taklumahyutillahwarasulallah shallallahu alaihi wasallam takhiwa ulaika mulfaizun. Barangsiapa tak pada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah takwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Faja'alata ta'ata lillah wa maka Allah menjadikan taat kepada Allah dan Rasul saja. Wa ja'al al-khashyata wa taqwallahi wahdah. Wa kadhalika walau anna mauradu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayyidina lahu inna ilaallahi raji'un. Kalau sekiranya mereka semua itu radu, mereka itu senang ma atahum apa yang Allah berikan kepada mereka Allah wa rasuluh. Wa mereka berkata hasbunallah Ah sayyitina Allah artinya orang itu kalau pasrah sama Allah totalitas hasbunallah sayyitina Allah mifadri ah akan memberikan kepada kita Allah dari anugerahnya wa dan juga rasulnya inna ilallahi raghibun kita kepada kesukebaran Allah itu ragibun jadi <tuh> datang kepadanya untuk mencintainya atau falita lillah wa rasul jadi di sini ada istilah memberi itu tidak lebih adalah hanya Allah. Sudah tentu kemudian uh, pengertiannya untuk mengerti ini berian Allah dan bagaimana mentasarufkannya dengan baik. Apa kalau bukan diterangkan oleh Rasulullah, wa amat tawakul. Adapun tawakul pasrah diri adalah faalallahi waqda, warahmatillah waqda, dan juga uh, uh, kembali kepada Allah. Adalah hanya kepada Allah semata-mata. Nanti kemudian setelah ini Abu Ya akan menerangkan tentang Al Isti'anah, watawajubitolab lina Nabi Sallam ini. Mulai masuk di nanti pembahasannya mesti kembali kepada kalau toh itu sudah seperti itu, butuhnya hanya kepada Allah. Memang karena Allah segala-galanya, kena atas permintaan pilihan Allah. E, tapi dalam kehidupan kita maklumi kita ini saling minta tolong kepada yang lain eh, eh. ada hal-hal yang ternyata kita tidak bisa lepas harus juga minta kepada siapa sekarang nanti ismarah sahabat pun demikian ini si fulan eh, seperti kota dahibin no'man eh, eh, keluar matanya, matanya ya datang ke rasulullah ya rasulullah ya eh, eh, gitu ya eh iya kanak butuh, iya kanastainya Allah meribadkuloh meribadkuloh niki medal kena panah, di sini disini ini. ya Allah saban balik agni, ya Allah terus balik-balik diweng niya ha? ya, akhirnya datang ke Rasulullah ya Rasulullah mata saya keluar nak panah ya Rasulullah ya, ini nanti kesanaranya, jadi bawa oleh aku ya jadi, nanti, nanti kenapa sih, kenapa, jadi Jangan ya kemudian Allah to Allah to Allah to. N nah, saya kikan benda ni tu kata pendosa. Butuh jawab aku. Nah. Nah, cuman posisi manusia itu di mana kemudian semuanya dari mana itu kan maklum. Nah, nah, ini tidak pokoknya Minta Rasulullah serik tu apa sih. Tiada perasulullah nandingi siapa Gusti Allah. Nah ini. Nah jadi mau diarahkan oleh Abu Yah, siapa sendiri tu dalam keadaan apa kemudian minta kepada Rasulullah Ya Rasulullah mata saya keluar ya. Nah, mana waktu perang kata Rasulullah kamu yang sabar walakal jannah atau saya kembalikan dengan izin Allah eh, ini, <tuh>. dengan izin Allah eh, saya kembalikan Ya Rasulullah saya belum kawin Ya Rasulullah Kalau mata saya keluar begini Siapa yang mau saya katanya Ya Rasulullah ya dikembalikan ya surga gitu loh ya Sayyidina Abu Hurairah sering lupa sering lupa sering lupa Ya Ya Rasulullah Saya minta engkau mintakan sama Allah ya Ya saya tidak pernah lupa Nah, nanti apa ceritanya nanti akan diceritakan jadi akhirnya jangan selalu mengklaim ini kini serik, ini serik ini serik ya Ya Rasulullah serik Rijalallah, ya. Rijalallah serik ya. bahawa kuburan kuburan para wali di Indonesia adalah sumber keserikan ya. nah, kalau sudah begini terus yang berbicara saya coba Ya mereka katakan begitu besar. Nek pepen dhewe surga iku ngono. Oh, gak sakno karo kancane kecicen neraka tempat di. Eh. Tape dijlumput-jlumputna ora kok tambah dientas. Lah mestine wong apik iku tape mentas sing kancane kok malah jlumput-jlumputna iki apa iki? Nang subhanahu wa ta'ala tidak terlalu